Eta guztuko dugula, gaurko, gure Gomita, Elena, surio, arburua egunon. Bai, suria, pampi. Egeran badutu saia gehiago zure entzutea best telefonoaren beste puntan, jokoetan, edo hobiki ezagutzen zaitutola. Naiz eta zure botzan ahazten dutan zure aizparen arekin. Eh? Bai, etxabagarra. <laughs> Elena, beraz, um, e, zure aizpa, ah, ezagutzen dugu ere, hemen, ipagaldean, egia, baduzuela, lotura bat, ez da, zugarramurrikoak izan usu ikusten zaituztegu, hemen? E, bai, e, naturalki, zugarramurritik beti biziain dugu aldeuntat. E, ez dakit, e, zugarramurritik, nahi balin bauzuba e, Nafarro alderatgan, Iruin alderatgan edo, jada, pasatu behar dugu Mendate bat, otxondo, edo beti urrunago da. E, gure ondoko herriak, urbilenak sara, senpere, edo gure urbileneko hiri, edo hirietan atxe batentutzun gauzak, doni bane, edo jarritze, bai hoiek horiek ditugu urbilen, ordan naturalki beti alderriuntatet horriga. Hori da, ikasketentzat, augentzat ere. Bai, bai, bai, gure... Dena naturalki hemen egiten uzun o, ori, da gen. Bai. Azorak bai. espikatzen du, urbilta hori ere... Bai, e, politikokei nahi balimo duzu Sugarramurdi Nafarroan da. Benon, nik beti ratatu dut ikusten dela erreski otsondoko kaskotik, hormenditik ikuste duzu jada, eh, holako bailarra batekia itsasorat eta Sugarramurdi urda subi hor gelditzen die. Sugarramurdi urra, bueno, xareta, e, nere ustez mendiak egiten du geio. Aitzen erran nu tambezala, eh, mugimenduare naturalki egin dugu beti, bai huxe, Alderdi Oitura ba, bada, saratajak eta kuluzatzeko, usu, uh, zugarra edo... Bai, eh? behin, beda, behin lagun batia ditu nioen erraten, sarazela egoaldeko lemiziko herria eta zugarra mordi iparraldekoa. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> eta hori uh, eskoal duna dudarik gabe, zuk beti entzun duzu, etxen? Na? Bai, bai, bai zugarra mordi bai, eskoarekin dugu. Ta, bai. Baxerik iruan? iruan? Bai, etxe, e, etxetik ekarki dugu eskora, benen eskola dena gukerdaraz indugu, orduan etzen e, eskola eskualdunik, eta alta gerorate be alfabetatu beharri zan duen. Gazte demoreten jada konzientzi hartu nulaik, izkuntzarek taula, behor alfabetatu nitzen, eta gerorat eskora kurtsuak ematen nahi tunitzen ere bai. Arei. Bai, alfabetatu ze maneletan reiten duzu? Behi, kasi behar izan nuen, e, idazten, irakurtzen, eta eta eta hizkuntza deskubritzen. sentazgu mintzatzen ginuen entzuten ginuen bezala. Mm. E, dakino, izan da, eta deskubritu nuen, izanen da zela. <laughs> Idatziz ez dela berdin egiten da. <laughs> ez, ez, ez, ez. Eta berdin guk hauzkatzen ginuen dena moztua. Etxeko eskuara nola da, dena moztua, enekeen. Eskuara, eskualki bat bat da? Zugarra mordi, nire? Zugarra mordi lapurtera da. Naiz eta e, arrungaltzen nahi den, orai, bo, leku guztietan bezala, eh? e, e, gero eta eta nahi bali mauzu batuera aldera da, e, bai, Nikola senditzen duzu garram urdin, eh? adinbat eti behitik aztek, naiz eta dena eskuara zikasi eta gero izan dute ere kontaktu gehio eskuara batuarekin gu baino, aurde moretan guk ezkin nuen ez telebiztaik, ez e, ratirik eta deuz eskuaraz, eskuara hitzen nuen zen etxekoak, Eta hauek e, be, erakasle guziak e, kanpotik eldu dire, edo gipuzkoaldetik aldetik, edo bertze, leku betatik beno batu eraz, eta e, bai, eskoalkia nikusten galtze, galtzekotan nahi dela bai. Mm -hmm. Auri den artean, egon dugu eukene zure aizpa biskia bai. dozula bai. bestedik? Bai, beszte? bertze bi. Anaia eta aizpa gazte bat, laugara bai. Eta ailekin eskoaraz ere? Bai bai, bai, bai, bai. Laguntaldean ere? Ere bai, bai guk, e, zera, familia undia dugu zugarra mordien, Gure amazenak eta emezortzi aurri deziren, beraz, ondotik ikusin handan bat Eta bai, ni e, denekin eskoaren, naizta, denbora batean, e, bai, eskolainera eraginez eta hola hasi ginen erdaraz. Menomok, gero beriala konzientzia hartu ginuelaik, nik denekin aldatu nuen eta denekin eskora ziten dudai. Mm -hmm. Kultura elkarteak eta badira... Zugarra mordiin, e, loturak bat zen ituztena, edo... Bai, bat elkarte bat, baina guk hoi ikuste gauza nat natural bat bezala egin dugu, eh? gok aur, aur ginenetik, Zugarra mordi erri txikia izanik, e, adinak nazten die e, denetarako. Eta gu txiki txikitatik parte hartu izan dugu, ba, beste antolaketan, hor zen komitea, ne bauzu, eta, eta bilkurak edekiak ziren batzarreak, eta denak atenginen horretzapen hor, aurra eta, eta bilkura horietan, Eta hori nelaik, iten ginitun gure lanak, plaza garbitzen ginuen bestetarako, ik, prestatzen ginuen zikirurako salmuera, piperrak, makilak xuritu. Betitik, ja, txikitatik, em, olako auzolan neziketa bat, edo, denen artean egin beharreko olako gauzak, eta gero, pf, haunit muitu garagu beti e, kontzertuetan, edo antzerkiak ikustera, teskuintazker, eta hori beti, Erriratekarri nahi izan dugu, ere bai, e, nahizte erritikia izanik aukera nahi ginuen, bo, nahi ginuen guretako, gukere olako gauzetaz eta gozatu. Eta pff, beti haitu garantolatzen beti, beti, beti, odinosegitzen dugu, beti kontzertuak, antzerkiak, e, bertso emanaldiak, e, be, zer nahi, mm -hmm. bai. Jo, berda, erran, zugaramordien arpe bezikiede herrak behitu zuela, Hai. eta Mael Euski biktimak izan ziste, pesta sorginen gaua edo nola deitzen zen, pesta hori egiten baitzen arpe eta, e, noa? Ez guk ezkin nuen nola deitzen, eh? guk gau pasa. Gau pasa. Gau pasa, beno negia da, bai gero zer nahi dugu sorgin eta eta sorginen, e, lebalde, zorgziak eta dena erraten zuten frantzisez, eta zer nahi, eh? beno, ez gure zen gau pasa bat. E, egintzen, iz, izan ziren lana hundiak, egin ziren lanak, eta lana hoien edo inaugurak eta bezala, ba, san joan gauan, egintzen, e, lemixiko gura eman zen ordukoak helarre filma lezean, eta niko etxarten kontzertu eta eta urtetik urterat haunditu zen izigarri. izigarri. Ha, hola abiatu zen, eh? bai, bai, eta mehizigarri keri bat, azkeneko urtetan hamar e, mila jende, dozu garram urdin. Eta ba. pentsa berre hon biztan lega, Herria gainditua, e, zero keri bat zen, Bentsani ene kusi Landestag batek sidan herana, ez joiten ira zuz gaje mug dira, Lena Licozola eginuen beraz Landestag kampotiera initsbarzena. Ai, Aiztenitzeniz, a... ai, ai, oh. beno, beno Frantziako puntatik puntatikor Suizaldetik eta alduzien, Espainiatik autobusak, beno, Espainia, Espainia solatik eh, ba. eta Lakantetik, Herrioxatik autobusak tortzen zin ba, ba. Eta goki gelditu zen uten hori. Eta bai, eta bai, bai, mengo goien a... de ayaa nardatua, hemen goiendeatzen gai hurbiltzen dena kampotarrak eta bai, mm. eta azkeneko urtean izan zen ere larrialdi bat. Eta biztan da, ambulantziak blokatuak, dena blokatuak zen, herria, eta bo, etzuen, etzuen kanoreik horrekin seitzeak ez. Mm Hala, -hmm. Eusu, lotura egiten dugu, sorgin, uh, zugarra mordi, bat bada ba museoa, bat da, arpeak bat dira, biztan da, uh, denetan hitz hori, zer da, sor markak isako bat bilakatu da hitza? Bon, hori eh, maleruzki heldu da, ba, gure herrian izan zen, ba... Nik, nik erraten dut masakre batetaz, etaz ustez masakre bat izan baitzen ba, mazazpigarren mendea estapen hortan mila seirean amarrean ba zonbait erritar e, zigortuak izan baitzen sorgin e, izatez akusaturik eta oietatik e, ameka kondenatuak izan ziren logro ino, Espainiako inkisizioak kondenatu zituen erreak eta, eta bertze batzuk be, bertze zigor batzukin Orduan, e, hortik eta, bueno, e, sorginak zirela akusatuak izant ziren, baina ekilt ziren hori ukatzen, ez zirela sorginak. Eta hor dire ez dutnik asmatzen, hor dire artsibuoetan e, ikusten dire testigantzetan, eh. Ni naiz sorgin, nik ez dakit zer den sorgin izatea. Eta ara, eta ora ikustea Hori denean barna, eh Sorginen Museoa, Sorginen e, Herria, Sorgin, e, ez dakiz zer. Nik beti pentsatzen dut e, gure arbaso hioek buru altzatuko ba eta ikusiko bazuten gu hemen espantuka itzorrekin, horrekin eta taek horta zakusaturik eta horta zigortuak eta hildak eta erailak eta horregatik ba ez dakiz ez eztan ez, ez da erekin bateldu, nik hola ematenuen Momentuan, sugarren mendeli buruarekin nahi tukenela, e, aurkezpenetan, ematenuen orduko adibide bazen, eta zorduan fresko zen, ez dakit horretzen zaizten, altxasun zegertatu zen, ostatu batean eta izan baitzen kalapitan e, guardia zibil batzuekin, eta gazte horiek e, kondenatuak izan ziren, urtetan egon dire presondegian terrorismoz akusatu, a, terroristak zirela, ez? Horduan, nipen satzitut Norbaitek e, irudikatzen duen, mendik urte batzuen buruan, eta altxasun museo bat, e, terroristen museoa, eta altxasuko jendeak handik urte batzutarat, eta hola, ohorez eta ratea, ba, terroristak e, altxasuko terroristak, ba, gauza bera neretako da sorgin itzarekin. Ha, ah, gai, irudie edera. Neretako itzorier abilizuten, gure harbasua kriminalizatzeko. Eta horrean, e, nik ezin dut erabili itzoi, mo. Hola, e, orriolako, olako tira emateko, e, jendea erakartzeko edo ara, arrunde sitzuratu da, ba jende oekin eta irudia. Etanbait ez onda hola mitologiaen asketa bat bat erratzen gainen ibiltzen dena. Nah, bai, bai, bai, bai, sortu ditugu nahasketa olako undiak, ipuin bat, egiazko realitatea estaltzeko, egiazkoe realitatea iziki gordina izantzen eta eta hori Basta gait, ez zertaz estugun onartu nai, estaki zertaga chiki xildu zaigu, mo, gero ere badakigu baditugu ba, gure gainean bi estatu handi eta bainan hortik eta ipuin batzuk asmatzea eta, eta guk ipuin eta ohino e, tira ematea, hor ba, ba, ikusten nuen e, bainik eta herrikozen baitzuk ikustegi nuen ni lanean aitun itzen urtetan hor e, sugarramurdiko museoan eta lezean eta ikusten nuen hola turismoa hunditzen aitzen eta eta jende guzialdu zen sorginen historio horrekin nendea, mozorratua sorgin zapeloiek, ola, ola e, puntia dunoiek, eta horri tentuzte, esposatu haintzin itentuzten besta horiek, zoamurriaz etortzen dien, noiz nahi, holako gazte tropak eta hola mozorratuik, eta pf, nini horrek sekulako tripako mina sortzen zautan, eta ara, e, beti pentsaten ginoen, behartzela gure egia kontatu, gure egiazko historioa, Eta hartatik, eh, moztak ito horretuko zaizten, beno asiskok, eh, liburu puillit bat atera zuen, sugarren bende, bagure historia kontatzen. Bistan edo, lasta gaipatuko dugu, hau funtsiana, zuk ere partea hartu baitzi nuen, Asiskoren Hai. ondoan. Lenik pausa bat, nahi, nahi nuke egin, galdien dauzut, kantu pare bat autatzea, eta ez nuen dudarik, banakien, <laughs> <laughs> ez hau zenbait zaitut, eta batzutan deitzen zen uzurarik, hau galde egiten baituzu pasatzea. Anari hautatu duzu? Eta bai, bai, bai. Arruntan ari zalean naiz, e, bere kantu guzietanik pf, nere buruak gusten dut, e, balio zaizkit bere itzu guziak nere, nere bizitzako pasarte guzietan A, bai, kokatzen ditut. Ja. Bai, nere tako den, barnean dutana ez, ez dakitela nola erran, berak asmatzen du eta neri bere musikak ikizigarri ba, unkitzena, bai. E, hor, hautatu duzu kantu berriena, bai? berriki dola bai? bizpailu egun plazaratu bai? duena, zergatik, E, kantori Bezna Bulovic, deitzen da, Bezna Bulovic izan zen e, e, Neska Serbi berak lan itentzuen Egazkinetan, Egazkinetan lan ai, lanean nahitzen diren e, ba, Neska horiek. Ote oier. ez Bai, ote ez dut horiek horiek. Eta izan zen e, atentatu bat, Egazkin hortan ezapartatu zuten e, bomba bat. Eta bera aterazen bizirik. Beraz, berak du munduko errekorra, e, erorketa librean, Bizirik atera dena. Milaka metrotatik er erori zen, izan eh, bizantzitun bere zauriak etu alabe, no bizirik atera zen. Eta kantu hortan, ba, anari kerraten duena ez, ba, bizitzan hartzen ditugula animaleko zapetakoak, eta lare erori, altxa, eta segia intzinat. Eta arduan, ba, momentuntan bizitzan ba, hola sentitzen duen nire burua, justu kantu entzunela, e, ba, nire, nire bizitzako zutabe bat, persona bat. Eta bertz ezapetako bat, duntatik ere altxatuko ga eta... Sherman, eh, ipatzeko? Sherman, hai. Mm -hmm. Anadiren uh, Bezna bulubits. beste trenbatez gutatu desakela Bat dio emakume zu autzbatek bak bakarran balit gaitzerdi eran zuten dio zuz zug ignorkentzun ezarren erdi edo erdi bidean denbora begi ertzetako zimurretan barna dekadentziaren sintoma ugariak ugariak eta gaine Jo da Bizira undu su onean Bizira undu zu charrean Bizira undestastrean Uste kabe ko she Zabat dizut godizut Piskabat behartuz gero Beti enkajatzen du puzleak Eta zuk ere geienetan aldena Utsi egitan aidena Baina orain egin beti zeu Konariren kantu berrienetarik bat hautatu uh, zura Elena Xurio Arburuarekin girela, Elena unek itzauek uh, onkitzen zaituzte eta badu uh, biziki irudi edera, gainera, kondatu duzunaz, uh, egazkineko atentadu batetik uh, errorikoa egin eta bizidik atela zela bezna bulo itx. Orida. Eta zuk ere eta, errori et... beti bainan beti sotitut. Eta xukitu. bizitzen segitu zuen. Eman zionaukera bizitari. Hori Hori dejada da. da. beti sutitzea eta Hai. beti haintzina joita. Batzutan biziak ekartzen dizkigun uh, momentuak ez zelarik beti sutitzeko uh, erex ondotik. Uh, aipatzen hasizira, sugarren mende, biztanen nahi nuen hau aipatu. Saiak uh, era grafikoa hartanakogu, hitzunen uh, behantzik ordetzenen, hasizkok egin zuen lan hau, uh, bere ondoan uh, izan zinen. Uh, Pentsu du memori holan handia egin duzula, ikerketa lanak, miatu dituzula bazter guzietan uh, ainitz uh, dokumentu? Bai, ba, eztian aipatu bezala sentitzen behar beharrori, gure egia kontatzaren beharra. Eta, pu, asiskok sekulako lana egin egintzen, e, eskualerrian idatzea den guzia, irakurri, gehi batez ere kampoan. E, kampoan, e, ba, ba, hemen dik kampo, herrialde, ba, nahi Espainiako koloniak izandakoak eta ja da, Espainian gandik eta libratu diren hoietan horrik ertu du inkisizioa. Inkisizioa zer izan zen, zentaz hemen oino lotuaga eta ez da berdin kontatzen, eta hor e, sekulako egin du Eta nere ustez, e, sorgi nizia, e, liburunek ekarri duena da, ba, sorgi nizia e, ikusi behar dela kontestu e, historiko eta politiko batetik, ez egoera hortatik, eta ezin dela konprenitu ba, konkistaren, Nafarroko Erreinoaren konkistaren e, e, zerari gabe. E, justu e, irauntzen mende bat, eta Nafarroko konkista hasitzenetik eta ja da mugak finkatu zituzten arte, e, Espainiak eta Frantziak mugak finkatu zituzten arte. Gero ja finitu zen e, sorginiza eta gero be horrarigarriki Nafarroa librean gelditu zen Nafarroa libre bakarren, hor Uhaiko Basque Nafarroan horretzen e, sorginizik e, kasurik izan. Ez sorginizik kolektibori, ez sektar satanikorik horrez. Dena izan izantzen e, bea Gure muga, orduan finkatu zuten muga hortan. E, muga hori, egan nahi du zuen eskoldean. Erronkaritik haxi, bai, erronkaritik haxi. E, eta, eta, zera, sakan harainu, eh? nena. Eta bai. mm. hemen bastida arte eta hori? Baita, ba, ba, bastian ez, ba, bastian hortziren Nafarroko erreginata eta horrez. Ah, horretzen orretzen orretzen eman, horretzen eman. Eman zen, zera, e, nahi bali mahu Azkeneko prozesua izan zen zugarra murdikoa, ortakot, eta azkenekoa izan baitzen e, berriena eta hori da dokumentatuena dena, baina e, zugarra murdikoa maino naiz e, biktima gehiago izan ziren, erronkarin eta haezkoan eta hor bai. Mm -hmm. Eta zuk zer unkitu zen zintuen aurako saraskia eta salatzeko eta berri argitan emaiteko? Aipatzen duzu etxean izenak eta, or, eta lotura bazela or, joan direnekin edo reak edo... Bai, bai, zentaz aferatago aurra ginenetik herrian aitzen ginuen bai sorginak izan aziela eta lotzen ginen hola leziaikin, niok nio herria eh? herrian galdetzen zironik galdetzen nuen etxean amatxi eta amai eta hola, eta nio ketzeken zertzen historiori. Eta halako batean gure kiantia batek... Gure kusin zarrrarik Arrizon Irunetik liburu bat Florentzio Idoaterena, eh Labrujería Navarra eta bera hortatik e, tirakasi zen eta beraz izan urtaz eh ba pikatu ikertzen eta guri kontatzen ba ba zer izana zen eta hori txenais pasatu zautala zerrenda bat e, zigortuak izan ziren zerren eh jende horien zerrenda eta hartu nitzen eh izen hoiek zirela gaur egungo Zamurdiko etxen izenak Eh, ba, ez dakit, eh, Estebania eh, iriartea, eh, nabarkorena eh, zera, sutegia gaur egungo eh, etxe guziak zomordiko etxeak ja, eh, papero hori eskutan eta ikusten honen, etxe untatik bi, ortatik, iru, untatik bertze bat, untatik eta horretan intzitzaetan nola daiteke orduan, zugarra mordik bazuen gaur egungo biztanleri kopuru bertxua berregun eta ogoi bat lagun eta 32 eh erritik, ba bistenak e, lemisik baituak, zentas baituak izan ziren, honretzen ez eh e, zerarik e, judizialki eta deusmanaturik, baizik eta hartu zituzten, kaioletan sartu eta logoroinor atereman antorturatu, xintxifikatu, erre, berts batzuk gero e, hanberean eta zera, hil presondegian, eh, ongo baldin eta hola, bertze batzuk zigortuak ez gehi hori iratitzultzia, sekulako masakrea, eta nola daiteke, herri deus ez ailatzea, mendetan eta hoi dena isilu izana, ez da, ez, ez, da ez da posible, hoi gaur egun zautzen ditugu, munduan gertatu izan diren bertze masakre batzuk, bertze istori batzuk, eta gure errikoa ez dugu zautzen, ez dugu zautzen, ze gertatu den, Nola isildu dugun memoria hori. Eta hori kontatu behar hortan, be, errandutan bezala, Siskok sekulako lana egin du eta ni bederen konten naiz, izen horiek garbitu ditugula, bederen, eta eta behartzuten horrea eta lekua eman. Hmm. Eta historikoki, bo, komiki gisa azaldua da, Siskoren maha ezagutzen da, pertsona bakotxak badu bide hitzura. hori zaila da, segitza, eh? behar da, laike, uh, falta da bakarrik irakurzen marimada, ertan zinuen uh, irratitik am, mikrotik ampor obezela uh, siskoren aurkezpen batera joita berrein, zalpen right. uh, horiek uh, ukaiteko, zenta hor da tu hainiz badira, badira erran batzu, du lankrenak ere artetik bi aldeetakoak badira, nansirik, badak altzekoa, aski boah, dena arzen dugu buruan hori. Bai, bai, egia da, e, informazio haunitz bat dela, eta, eta historia pita zautzen espalin bada, ez dela hain erraizki konprenitzen, eta hortako beti zigarri maiteitu eta siskoren e, e, mintzaldi horietan, berazalpenak marrazkiekin, eta... Data, datekin, eta hola, berako katzen gaitu mapan ere, mapai e, irukatzen du, eta ikusten duzu egiazki zelo turaduen, ez, nola koordinatua izan zen, bai, Frantzia eta Espainain artean, e, ola, bisuen artean e, gure, gure jendea rapatzeko, eta eta, eta, eta bai, aholkatzen dut e, asiskoren mintzaldi bat edo entzutea hortarako, eh, argiagoa argia da. Eta gero ere liburuaren ondotik e, e, e, egin ginoen holako e, antzerki bat, Bai, Irudika. partartu zenuen, Bai, ar. bai, horri izan ginuen... Be... Familian partartu zenuen. Bai, hartu ginuen familian, bai, bai, hola, bai. zonbait erritar, eta gero, ara, ustibar eta mikuzeko aktore eh, onbatzuekin, marianez, Daniel eta xamagirekin, eta ibili ginen, eh, zera, eskoalirru guzian barna, antzerkioen maten, eta sekulako harrera ona izan zuen ere bai. bai. Eta hortan fiernaiz, bedaren gure gure historioa eh, kontatu dugula. Bailo zuen Madiren trageriare ipatuko dugu Laster, ipatuko dugu zure uh, lanbidea ere uh, hemen iep uh, gelan zira uh, kei ikastetxean uh, Katerina Elizalde ikastetxean kei markatu bai, dut eh? Katerina Elizalde hori bai, ere izan zen sorginez eh, akusatutako eh, senpertar bat eh, maztekipu xanta bat eta haramengo, delankrek eta e, jazarturik, eskapo egin zuen, itxasoz, mutrik uraino, eta gero Espainiako inkisizioak anarrapatu zuen, eta berriz, unatekarri beraz, pentsa zazuezen moderno adenia estraditatzearena, eta mm -hmm. koordinatzea Espainia eta Frantzien artean. Mm -hmm. Aspaldiko urtetan, edatzen zendeia. No. E, ondoko kantuaren izen burua, eruduna, Ruper bai? ordorikaren autatu duzu. Bai. Aude gustuko duzu. Bai, arrunt, arrunt. Eta ezagutzen duzu, personaliki. Bai. Ruper zalean nahiz ah, amurratu. Eta kantu gau, aspoldikoa da, izi maite gudan kantu bat ere bai, eta horren hitzek ere, ba, nire tako baute zentzu handia, kantu horren hitzek. Eta horrei berrikiatera du bertsio bat, e, bera bakarrik akustikoan, bideo e, izi garri eder batekin, oska alegriak egindakoa, eta justu egun hauetan, e, ba, Un gito una buena herbai. A ver, bat, eh? aspaldiko urtetana eta bai. oho, Sumeki bere gitararekin emaiten bai. duena. Bai. baita. Bai. Ni erudun sentiarazteazenuen lege. Azkenian xinçtun nuen kara. Hain beste arso sentzu gabe pairatu. Lurra joko nuela Aspaldiko proiektuarek bezala Benetakoa zen penea asmo bakarra Mauritziaren kantu bat bezala Zurekin aztea nuen desio Nola egin horodea Zure fotoa nuen oe alboan Ena izni, zurekin atztu dena Beste norbait izango zen ura Enaiz ni zurekin aztu dena Besten hor bait izango zen urra. ura Hurra besten hor bait izango zen Ni ez naizelaik zurekin oroitzen Ala izan didaten niri ere denborarin doala dena zabustuz gupidari kabea Ez naiz di zurekin aztu dena Bersten hor bait izango zen hurra Ez naiz niz urekina azdu dena Bersten hor bait izango zen hurra ez naiz Eurekin aztu dena Beste norbait izango zen ura Ruper Rodorika, bukatzen ari, eruduna berazkantua, elkarren argitaraturik or bideoklip berriarekin ikosten dugu Ruper, bere gitarrarekin. Soil, soila eta eh, bizkin aturala, Elena xurio hautaturik gautaturik, hau ere Ruper zure diskoetan da. Bai, bai, bai. Galder, izagirere, haipatut dugu hor, pasatzeana. Baitare, bai. Hore guziak. Beste bestigarai batiko segitzen dute. Galderren ibilbide guztien mai, dute tikaxi, dut kuraia, berritxarrak eta orai ateratuen azken diska bai. Bai, eta zalea izan zira. Agunt, agunt. Plas gozkarena segitzen duzu, gorka ubisurena. Bai, bai, bai, bai. Koshikodugo Atabalen. Dorutzen zauzu musika jorik edo musikaria zira? Musikaria ez, musika zalea bai. Bai, Naik, nuke du aio izan, musikaria izateko, behin hori ez dut, behin salea bai, arrunt. Bai. Eta batez ere zuzenekoak, zuzene, musika zuzenen maite dut. Ah, maite Zuzenen, bai. Uh -huh. Musika entzuten duzu beti, ez dakita autuan zidera bai, di. Bai, keda... autuan beti, ni eskola zarrekoa naiz, nik diska bat eman, eta are, iota, iota, <laughs> iota, itzulik usia, huai, eh, gazteoik eta playlistak izaten izatentuzte, eta ez, nik ez. Nik... Zuk maite disko bat, axta fenetik bururak te. Oixe, arte. oixe, bai. Eskual musika edo kanpoko ere? Eskual musika batez ere, bai. bai e, nik musikan garrantzia ondia maten diotitzari, eta... eta ara, e, konprenitzen duten e, musika entzuten dut eskualazkoa. <laughs> Naiz eta bo bertzizkuntza batzuk ere konprenitu beno, enaute berdin unkitzen, eta ez dakit. E, gero ere, e, niretako xantza handia dugu e, eskual herrian gure gu maite ditugun... E, taldeak ta eta hurbil ditugu hurbil e, ikusten alditugu e, ara niretakori gozamena da. Uh -huh. eta kirolaren hainduen aipatu eta eneiz kirolari hundiania ba, Oh bisikleta eta ibiltzen zira? Ba, bisikleta franco abandonatua dut <laughs> bai ibili ibilia izan naiz e, e, errepideko bizikletan Horai eh? e oraĩ berriz e, abiatuko naiz baditugu ba, proiektu batu da untarako. Eta eta batez ere momentuntan e, Boteluzen ari gara. E, boteluzen? Bai, bai Boteluzen bat dugu Zugarramurdiin neska ekipa bat. Agar hori, eh? Bai, e, behinu ustailatik, astero astero biltzen gara, eta amairu neska, ez dela guetxi. Bo, amarzoa mordiar eta airu urtazubiar. Eta loriatzen ga, loriatzen ga, bai. Zientaz, e, Boteluzez hau zen ginen mutikotan, Zugarramurdiin egiten da urtero. E, xapelketa bat, eta beno beti mutikoak, eta ni beti behiratzen ola, gogoz. Eta hor suskunen aitu ginen mutikoekin, beno, bo, e, ezta gauza bera, e, maila bera ez duzunean, eta inbendarbera ez duzunean. Eta hor gure artean izi garri gozatzen dugu. Eta explikatzeko zer den boteluzea? Zer desberdintasun duen? Bo, hor e, bit alde dire buruz buru. Eztapa ez eta enkontra, ai, baizik eta buruz buru. Tenizan bezala. Bai, tenizan bezala. Ba, ez da <laughs> Eta badire bi ere mu, bat uh, luzeaua, bertzea lagurraua. Orduan, elburua duzu, laburra lortzea. Joko e, Jokoetat e, jokatzen da, bai, tenizan eta bezala. Eta, bu, badire, sekulako lege pf, zaila da, eh. E, Konprenintzeko zaila da, badire gauzaunitzo hor, xixak eta berdies, eta bo. Konprenintzeko ez da Beno, gero horrek ematen dio jokoa, e, izatea inbertze lege horrekin jokatzen altza ta, badire, dakite, unitze, eta badire modua unitzetan pentsatu behar duzu pilota joa intzin eta nik zikarri maiteut. Zira ez ziraparretarekin nari? Eremu zabarro buru. da? Baina bai. definitoa da? Araike? Definitoa da, baina ere mu hori laburtzen alda eta luzatzen alda, bon, ez, laburtu. Ara, sisaiten balin bauzu, lortzen alduzu, zure zureremua ikipitzea, e, eta lortzea bertzeeremua, eta bo. Ezaila eza da, hola esplikatzean, nire ustez ikusi behar da, konprenitzeko. Lagunen artean ongida haritzea, baina mm. berdin nahi zinokete beste batzuen kontra haritu, e, ba, izanen aukera egumatez. Bai, izan ginen hor, e, izan zelaik e, berriki e, zera urdazu binaitu ginen, beno, gure artean, inginuen erakustaldi bat, Horra hitu eginen e, korrika kulturalerako antolatuak ginoen zugarra murdin, baina, guai, Shermanen, e, Shermanena delataz, Sherman zendu baita, ez dugu sobera humorik eta utzi dugu. Baina bai, martxoain behatzea, aituko gara seguran, iparra egoan, eta hortan sekulako gogoa ekin gain gara. <laughs> Gero mutikoen kontra hitu dugu, baina, segura eskin nahiko gaituzte. Berdin zafgaldi batean manen diezu, eh? Ba, <laughs> Bistanda pastoralari haipatu behar dugula, usteuta hainiz parte hartu duzula, duzuela, bai. familian, lagunen artean, hor madiren Herria, tragediak, gai da hunkitu ditu, hau zuheretako jendea hainitze, hori bai, edera eskaldia. izan da, bai. Karlan hori? Izi garria edera izan da, mai pastoralak ekarri duzio eskualdeari, xaretari bo, sekulako, sekulako lotura, bai. e, zentaz bo, gure artean elkar zautzen ginoen gure herrian, saratarrekin eta hor da zuikoekin bai, beno adibidez, hainuako jendea eskinu sobera zautzen, eta ara, lotura hundiak sortu dire gure artean, eta pff, izi garri izan da, astero, igandero, hor zomurdiko ezkerparetot zortan elkartzean batzuk e, prestatzen zuten bazkaria, naizta e, pastoalanez parteik ezartu, be, bazkariak eta prestatzen, eta Ba, sekulako giroa sortu da eta haunitz lotu du herria eta eta eskualdea bai, pastoralak. Sekulako, hola, e, sozialki eta gizakia bezala, sekulako lana du pastoralak. Mm -hmm. Errian eman zenuten, hauzo, saran uh, ere. Saran eta bergaran. Eta gehu bergaran izan zen. Bai. Eta jopena ondidekin bukatu zen hortan. Eta bai, lehiz <laughs> bait finitu bertzen benen. <laughs> ba, akitzuk segituko zinuela, errantzen egon. Ba, egotik. <laughs> bai. Eta segitzea haipatzen dugularik, lotura bat izanen da, hono, horrengo uh, lapordiko beste pastoral batekin? Bai, hori ginezaga pastoral, bueno, lapordi batxana farra, bastidan, mm, egi, eta ja. ere, bai, eginen den pastoralan gombita izan dugu, ba, gure pastoraleko xatanek eta xatan batemateko. emateko, horrengo xatan bat antzatuko duguan. Beti berlotura, eh, sorgine uh, izarekin, eh, or, bai, egia, gaiarekin. bai, bai, Bai, bai. Inesagasen. Inesagasen bertzei biktimoa bat izan baitzen, bai. Uh -huh. Beaz, uh, bo, posten hor, dantza izanen da, berdin partea zuzko zinoten, ere, uh, beste manera bat ez. Ba, ez, ez. ez. Hauai, hangoai Ba, <laughs> koetxa bere, bere lekuan. Segitzen dituzu zuz, Iberoko Pastoralak? Bai, bai, beti segitzen ditut, bai. Urtero, basoaz? Be, urtetan eta urtetan segitu ditut, gero, zenbait urtez, Zua museoan eta etalanean aitu nitzelaik horrezin, zentaz igandetan eta nitzen, bai. Eta gero azkeneko urte guetan berrizaren lotu bai. Bai, behin ikusi ditut pastoalak, eta, eta maskaradak, libertimenduak, herrian antzerkia maite dut. Iaute? Iaute iriak, bizten da. <risa> <risa> eta beste parte bat, hau izan li taike, uh, zure biziko beste parte bat da, kei ikastetxan, edaz Katalin Elizalde ikastetxan eman senperen uh, zirela? Bai, n nik nola... maite dut, dut eh, Katalin Elizalde erratea, piarres lartza bale erratea, maneserrozi aintzi. <laughs> e, bai, badugu saia peleka, ke eta mek, ba. eta olakoak errateko, behin ober, hola, izenak galtzen direre, bai, eta... Eta nik bezizki... espantuka egiten nuen horiz, da buraxoak maite dute erraitea, errexago ba. e, da erraitea... Bai, errexago behin ober, gero, ara, izenak hola eztiek galtzen. Nola xartu ziren, hortan, zehaukera izan ziren, hor, iep geran txartzeko? Ba, ara, e, zuarmurriko musian nahitu nintzen luzaz, ameka urtez, Eta pita nire burua ez nuen gehiagoan ikusten edo pf, ikusten nuen, e, turismoak e, bo, sekulako gain hartu zuela herrian, sekulako desorekak sortu. Eta ni hor dezer nire kontzientzia etzen bat du nian egotea gertatzen aizenaikin. E, ara, ba, turismo masibo horrek e, ba, kalte handiak ekarri ditu eta ni hor barnean egotea ba, nire barnean ez da baidu hortan ba, pentsatea nuen zuelak egosentzurik nian egotea eta zer egin, eta banon gogoa ba, gazteekin, aurrekin eta gotean musiorat eta tortzen zilei gazteak eta hola bizitea giatuak eta maite nuen hor ongi sentitzen hitzen gero nire aurrak eta askan ibilia dire, e, ara seaska zautzen nuen eta ikusten nuen bueno, ba, nire burua ikusten nuen e, gasteekin eta izan zen aukera horre ziburuko Pierre Larzabalen eh e, bilatzen zuten norbaitia pikelarako eta tansertu nitzen a siburuan izan hasi zinen orian Pierre bai bai eta aurten e, sempre eran dizko lege berri bai. mm -hmm. bai. Behi, -behi hor eta iep gela horretan inklusio egitura, Mai. pedagogikoa aldatzen zaio. E, zer egiten duzu, no, norentzat dira e, hauek? Ba, behar bereziak dituzten aurrendako, eta ni biltzen naiz laguntzaile, e, gaten naiz kurtsuetarat e, ikaslekin, eta hor laguntzen ditut, e, bakotxak baitu bere beharrak eta bere, bere laguntza mota berdinak, Eta nireetako sekulako, sekulako loria bat, ni gazteekin e, e, izi gustura sentitzen naiz, eta gainea sentitzea ba, laguntzen dituzula bere bidea egiten, ba, argonte, satisfa da. Mm -hmm. Eta horai, idu gure garaian maina hobeki hartuak direla horretasun uh, horiek, dis eh, bai. disleksia, disortografia, bat dira, zer nahi hitz eta ondakian, alaiki laguntza gehiago badutela? Bai, bai, bai, laguntza gehiago eta nire esperientziatik, eh, ziburun eta, eta, bai, hemen orai, senperen, behik usten dut, eh, Ba, inklusioak, inklusioak bere lan egiten duela. E, gu, bai, gure aurrek eta bai gure gelak. Gu, gu bat gela fizikoki, ere bat gela bat. Aparte, tarteka e, aurroiek e, gai batzuk ez dituzte gelan segitzen bertzeekin. Bai, zik eta iep gelan, erakasle batekin. Bertzer batean. Da. Bai, bai, eta bertzer ritmo batean. Oida, oi bakotxak badu bere bere ibilbide personalizatua. Ordoan bakotxari ematen zaio behar duena. Eta, bo, nik pentsatzenuen behar ba, ikustenuen beldurrez, e, aurroiek jat markatzen zinitula, desberdin tashuna, edo ikaparte zila. Beno baito, nik bi kolegiotan ikusi du, te IEP gela, e, bertze ikaslen dako, e, dela gela bat, e, denek getornei dute IEP eran, badakit, te IEPen ongi pasatzen dugula, iten ditugula bertze gauza batzuk, desberdin, edo ta tarteka krepak, edo, Lanak inberdirelaik e, taldeka ordenagailutan eta laguntzen ditu eta... eta baratze gintza... Eta, eta baratze gintza, eta eta bertze ikaslea unitzek ere behar dute laguntza, eta maite dute gure laguntza, eta... Hora, orduan ikusten dut ez dela kontrakua denek maite dute, gero... Hor e, senperen adibidez nik kudeatzen dute Euskaraz Bizitaldeare bai, eta Euskaraz Bizitaldea biltzen gara eguarditiko pausan, eta hoi, iep gelan otsantz gela, deitzen, deitzen dena, iten dugu. Ordan bertzi ikasleakaren sartzen dire, gure gela nikusten dute, gure gela ikusten dute nola, funtzionatzen dugun, zer egiten dugun eta, ara, etxe, etxean bezala sentitzen die, ez da hala, ez, ta, hola, ez markatzen ez berdintasun bat. Eskola bizi gaiten, duzu, ikasle da, hau? Bai, bai, hori da, ni e, kolegioko euskara bitartekaria naiz, kolegioko zietan, e, bada, bat edo bi, normalki e, e, langile bat eta irakasle bat, Eta nik kudeatzen dut, e, oixe, e, ikaslekin Euskaraz Bizitaldea gero gurasoek ere badute.. dutea. Eta egalitate bat da, sehaskan izan ikan ere, kanpoko orduetan usu frantxesa antzuten dela. Hauri da, bai. Eien artean, bai, bai, bai, bai. ikaslein artean. Bai. Eta ziburun frantxesa eta ziburun espainola ere bai, hmm. e, Beraz zer dara aitzen dela bai. Orduan, e, mo, euskaraz bizi nahi balin baduzu, nik eman dioteta aukera zuek zer nahi duzu egin, zer duzu eta hori egin dugu euskaraz. Eta hor lantzen nahi gara proiektu pulit bat, hilabetero hartzen dugu eskolarriko lurralde bat. Eh, e, izan dugu azken Gipuzkoa, orain martxoan dugu Nafarroa, izan ditugu Xiberua, Lapurdi egin ditugu da. Eta hilabete hortan e, lantzen dugu hori eta orduan gordetzen ditugu Kolegiu Guzianbarna Lurralde hortako erriak, mendiak, aurreka txeman behartuzte, badugu mapaundi bat, orko katzen dituzte, leku historikoak, musikariak, kirolariak, e, bestak, e, la, zautzen dugu hori eta gerokatzen dugu gombidatu bat. E, Lurralde hortako gombidatu bat. Badakigu adinoktan nera betasuna eta... Um, amorosak, lehen amorosak eta badirela, ordean ez dutera baita ez badaburua beti kasketetan edo zaila dela beti uh, sohtzea arreman matora nola pasatzen nahi? Ah, bai, bai, ituzte bere gauza, adimakotxean bere gauzak, eh? eta, eta bere motivazioak eh? ikusten duzu, batzuk zertan diren, eta bertze batzuk ez ditugu denek eh, interes eta motivazio berak, bero niko hortako maite dute, gazten, gazten mundua eh? Partekatzen dute, aurrek partekatzen dute bereare bai, eh? eta ondoan izatean eretako plazer bada. Mm -hmm. Banuan beste kantu bat inkasian zuk hautatua, bai. baina f, ez dugu pasatuko, ez dugu askide moralik izanen, <laughs> ginger izanen zena? Ginger, bai. Ginger, bai. zara ausko talde bat, bai. bai zara auskoak. bai. Bon, beh, askizu zuen zutaz, zuen etxen, badorte bankkamp eta diskoak deskagatzen aldira ere. Eta nahi nuen finitu justokik gazteak eta ipatzen ditugu eta gazteek duten tira ere, xare sozialetarat, badakitzuk ere maite zuzura Instagramen eta argitaratzen dituzu zuhu argazkiak, edo horretza uh, familia familiak uh, zure urte betetzeak, hain eta hola. <laughs> Segitzen zaitut, ha? Eh? bai... <laughs> Bueno, sare sozialetan ere naixo beran, bueno, e, activo edo nahi bauzu, baizik eta Instagramen ta Instagram zergatik, e, nik dut, alakot, argazki kargazkikin zaizigarri maite dutelako, zergazkilaritza maite dut. Argazkiak hartzea maite dut eta eta Instagramen ara aukera ematen du a, argazki mundu hori zautzeko. Gero bai, eh, ni, bizi personala ez dut ere sobera irestatzen hor. Baina nola, nire ingurua, eta, eta iduritzen zait ere gaur egun eh, digitalizazio munduntatik ez du gehio argazkia ere papererat pasatzen. Mm. Eta haunitz galtzen dugulan, ibaituta argazki album haunitz etxamena azkenek urtetakoak ez. Eta nola bait ere, Instagramdan ere albuma, hor gordetzen dut, hor adepitean nire hortakotze baditu nire traola bereziak, hor gordetzeko nire argazkiak sailkatzeko edo gero erako. Maite ezo, arkaskean hartzea, arkaske politak, garen Eta ortaako galde inauzut, ez trexna mutazinoan edo eta undarian. Ez telefono ximple ban ere, ez telefono un bat eta deus. Eta artisztazida. Eta. Zalea, zalea. Trezna txar bat ekin olako argaziak egiten ditoena, keran nahi du, aleike badera gibenean zerbait. Ikasi duzu edo argazken egiten edo gula, mahi, Ba, betitik izan dut, ez ale tasuna, eta gero nuizpeitegin izan dut ikastali bat, Inaki Atxarekin, argazkilarion bat, Inaki Atxata Josu Intziart, inginun zugarra murdin, eta behin honbertzen hori ikasten da haituz. Traolak aipatzen mahi zenetuen, bai. zure saikapenak egiteko alde batetik. Bai. Uh, eta bada bat betea gertzen dena, eta nik berriki ezagutu dut zertzen, Igerrak. Bai, igerrak, hori nik ba, Instagram zautu nuelaik edo. Orduan ikusi nuen eta Igerrak, eda, es, nahi bali modu zuen, eskuara saresozialetan eta edatzeko modu bat. Instagramen, IG da Instagrameko nahi bozu, ah. zera, IG errak ditzen eta ara, horiek e, edatzen dute eskuarazko e, postak. E, Zure Instagram posta eskuaraz bali ma da, erradarazkoak eta ez, eh, eskuara edatzeko Instagramen da. Mm. Ah, ezagutzen ez duten entzate da Instagramen argazkiak agertzen dira, e, eta maiten aldira itz bakan batzu, ora, eta hor dira, traolak deitzen ditugu, haintzin maiten maita, um, zer da hori izahara ez, ez da izahara justuki? Diaz. Yes. Yes, ba, Diaz, ezakit doa erduten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yes, eta horren ondoan maiten da, itz bat, eta Vai. hola sekatzen Instagramen, uh, agertzen dira, itz hori duten... Uh, Gauza guziak, no lagun no eta laguntzen koosekatzen. Tag giziako bat. Eta, hala, hori keldu da, eta erreskiago komunitate bat soztiak hor zen da. Bai, eskoal komunitatea Instagramen bai. Ja, segitzen dituzu bestiak, bestea ainit... Uh, Instagramen? Bai, bai, bai, haunitz bai. Behar baino gehiago nikuz. <gülüyor> Zertzuleak, gehiagien segitzen dituzunak? E, musika taldeak, musikariak, argazkilariak, lagunak. Eta eta gero, ba, euskal gintzako, euskal gintza eta euskal kultura edatzen duzten taldeak eta. Uh -huh. komunikazio jena, berri horiek aldatu dute, gure egunerokoa? Eta da, bai, bai, bai, arrunt. Atope, egiteko bai. manerak? Bai, bai, bai, arrunt, arrunt. Bai, bo, bai. SMS ez komunikatu dugu guk bai gehiago ez <laughs> Whatsapp <tariago>. ez, <laughs> What's ez. egiten da, gehiago, bai. Uh, bai, bai? Bai. Edo Instagrameko mesut Bai, bai, bai, bai, bai. Onerat, joan da hori guztia, zuletako? Ez, ez dakit. Bueno, ni, nik erran enuke ezetz. Nik e, ikusten ditutu gure inguruko gazteak eta etare bai. Nik pena dut e, buruzburuko kontaktoid urritzen zait galtzen ari dela. Harremana gehi oiten dituztela sare saare sozialen bidez buruzburugu baino. Heneri mm. pena maten dat, baina ez dakit. Hoiek zautu dute bertzeerreret date bat. Eta gu, gu konparatzen dugu gurea ikin eta idurritzen zaigu gu gurea beti hobedela. Orduan. <laughs> ez dakit behin on, nik penaz ikusten dut. Ikusten dut, e, ikusten dut jendeaunitz, e, hola pantailari begira, buruz behiti, eta begia intzinetati pasatzen zaiote mundua oartu gabe. <hums> <hums> Hala, Mare Euski, horrena pasatu da, deia, Elena, eskertzen zaitut, hori arte etorri eta gozoan mintzatuko ginen piskat ere, bera, hori da. Eskert mila, eta bestalio hartu arte... Berdin jokoetan ni dut jokatzen. Eh? Ga, Gaur ez dut dayto jaite <laughs> none. Esto parte hartuko jokoetan eta gero berriz elgarrisketan. <laughs> Elena Chulio arguruarekin egin elgarrisketa Usarean. Justo ki entzoter alkoso Sveris eta Charrier eh? uh, eta Igoiti seria uh, ketala ordena alde hortan uh, berri sentzun gaila burturik. Milesker? Bai sei.